И сега към президентските избори, които предстоят тази неделя в Беларус. И там има сериозни политически тъжнения и залози. Светлина към дилемите пред тази особена страна с сложна история на взаимодействие с съветския модел и с постсъветска Русия. Сега ще хвърли един от българските изследователи на политическите процеси там в последните десетилетия. Политологът Даян Кюранов от Центъра за либерални стратегии. Добро утро. Добър ден. Какво става? Първото, което искам преди всичко да кажа, е, за мен Беларус е България, но за съжаление за Беларус, без Балкан. Няма зад какво да се ският и да се отбранят. Затова много си приличаме, но те са после. Започвате директно с аналогия. А пък а, а, ние видяхме от а, последните дни, мисля, че точно преди седмица беше един а, от а, активните протестни, а, една от активните протестни демонстрации, има сериозна надпревара в момента в Беларуса за президентските избори. Дали Лукашенко ще продължи да бъде човекът на власт? А, Виждате какво се случва пък с протестите в България. Прилича ли по нещо на това, което се случва с протестите в Беларус, така да го кажа? А, да, защото в Беларус а, има подобен на българския феномен. Практически никой от а, българските политолози не може да предвиди, че а, начинът по който Лукашенко действаше всичките тези години преди избори да изпорестува кандидатите за президенти, което се случи до е, 2010. И да ги дискредитира всячески, така че той да остане сам кандидат, да фалшифицира изборите, без дори да има особена нужда. А сега, когато затвори, е, от, е, така, затвори един от в президентите Тихановски, по фалшиво обвинение, Другия е, напусна страната Церкало, защото го заплашиха, а там заплашва да не забравяме КГБ, те не са променили съветското име на политическата си полиция. Е, избяга в Русия с двете си деца, но остана жена му, която се съюзи с жената на Тихановски и сега Светлана Тихановска е най- популярния кандидат за анти-Лукашенко, президент. Освен това е подкрепена и от щаба на Бабарико, третия кандидат за президент. Какво всъщност излиза една жена и даже обединени три две жени, жени. три а, жени? Контролно трио. Просто нарочно казвам това, защото всичко започна като масови протести, спонтанни, когато бяха арестувани тези хора. И тези протести, тъй като ситуацията е предизборна, се изляха в електорално движение, което в Крачка се самоорганизира и в момента успя да зарегистрира с над 100 000 подписа кандидатурата на а, Тихановска и сега тя е кандидат на опозицията. Това е нещо нечувано за Беларус. Нещо нечувано за Беларус е да има митинг от 70 хиляди души. Нечувано е да има митинги и по най-малките градчета. Лукашенка плаши. Плаши с пряко насилие. Използва си така завоюваната слава на безогляден диктатор. Казва общо зато, аз, аз съм си я направил тая държава и сега с кръв ще я давам, цитира покойния Каримов от Узбекистан, който бил разтелял хиляда души, но казва Лукашенко, като умря всички плачеха. Много му се иска, като умря всички да плачат, колкото и десетки хиляди души да разтеля. Защо обаче Лукашенко, който толкова трайно. Правоначално крепеше евразийския постсоветски проект. Сега се позиционира като антируски. Той обвини лидерката на опозицията, тази жена, за която говорим, да, да, Светлана да. Тихановская, в участие в руски заговор с частната военна организация Вагнер. Да, да, ама нали е това прилича у нас. А, веднага си великите сили хващаме и хващаме най-близката и най-удобната Постоянно, но това не е от сега, Лукашенко още от 2003 година се отказва от пророската си политика, която беше измислил пак по-подобно на нашия третип дуалистична монархия. Ще направим обща държава съснаците, ама ние беларусите сме по-оправни и аз съм най-оправния и аз ще и стана президент. И се наложи Путин тогава да му забрани да прави агитация в Южна Русия, която беше тръгнал да прави. Като видя, че това не става Лукашенко промени и става националист, с което пък издърбки лимчето изпод краката на опозицията, която до тогава беше националистическа. И тя от тогава не може да се управи и не знае каква е. До този момент, сега тази опозиция, която излиза на изборите, е гражданска опозиция. С това също прилича на нашия протест. И с непредвидимия резултат. Ще да ви питам за прогноза, казвате непредвидима е резултата. Да, защото това е тип именно протестна ситуация, в която основното е, че резултата не е предвидим и от двете страни. Затова Лукашенко е толкова изключително нервен, а, както викат на руски, загубил лице, в правото от А... Той а, твърди, че това била някаква жена, да не кажа женска. Обяснява, че Белорусската конституция била писана за мъж. И тали, толкова е тежко на президента, че и мъж понякога не може да издържи. Камо ли една женска? Дали, така се говори там. А, и Само, тука, че вече, сега, тука, мисля, пак... че голяма част от хората няма да му повярват. А, това, как да го опишем, политическо напрежение между а, мъжкото и женското начало, като че ли, видяхме свообразен израз Хай на да това и в. На... Това е елементарен сексизъм, правобитен, прощавайте. Ама, мислата ми е, и, и тук има аналогии, като че ли. Чухме а, изказвания. И има, и има, и има. Свързани с ролята на няко го вкарва и така нататък, така е да не се забиваме в Ами добре обаче да се забива. А, нека, но, а, нека, да не сме ние, но. <сък> Господин Киорянов, да ви попитам, Лукашенко а, е аналогът на на кого, в, на коя фигура от българската политическа сцена в момента. На Борисов, на Валерий Симеонов, не, на Румен Радес. Не, не, не, не. не. А... Такива аналогии вече не съм готов да правя. Вижте, основното е, че у нас имаме фасадна демокрация. Фасадна, но все пак фасадна, и за сега властта иска да запази фасадата. Много силно се обърка тази сутрин с удара по палатките и насилието против протеста. Това пропуква фасадата. И се вижда така, диктаторското лице. На кого? Не на Борисов а, или там на Гешов. Според мен е на техните кукловоди. И, И това е огромна политическа грешка за тях, а, а, разчистването на палатките, както го наричат някои. Това е, а, а, а, ако не друго, това е изключително сгрешен момент за този политически акт. Те го подготвиха, подготвиха, правиха си устата и го направиха в най подходящия момент, когато протестът очевидно се разраства. И запазва своя мирен характер, протест. Да, а властта правил да не успяха да убедят мнозинството от хората у нас, че е, са предизвикани, че имат основания. Със там машинаци, Uh, Полубаба с uh, Бастун, че uh, някакви... предават някакви подписи в Съдебната палата. Uh, да. Uh, не. След като имаме, показаха го агенциите, мнозинство, което симпатизира на протеста. То не излиза на протест, но му симпатизира. Може да сме сигурни, че след тази сутрин това мнозинство ще стане по-голямо. Добре, приключваме. Това е вашата прогноза. Даян Кюранов, изследовател на политическите процеси в Баларус за Център за либерални стратегии, за аналогиите в страни, които дълго време са били под съветско влияние, а вече не са за разликата между фасадна демокрация и диктатура.